Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Könyvről könyvre című rovatunk fog következni. Ebben Mácz Istvánnal beszélgettünk könyveiről. A mai könyv, amiről itt szó, e, szó esik, a veletek sírok, hogy velem reméljetek. Ez a könyv, ez a halálról és az elmúlásról szól, a temetésről és a gyászról. Kedves István, szerinted van ennek most aktualitása? Hát, mint az ember mindig meghal, és nincs nap, amikor ne lenne temetés, a földkerességén pedig nem tudom a pontos adatot, hogy hány százezer, vagy még annál is több ember elhúny. Egyrészt ez az aktualitása neki. Legfeljebb nem szeretünk róla beszélni, és eltussaljuk a társalgások közbe. De mikor ezzel a, erre a mai napra készültem, akkor az interneten bekapcsoltam a magyar kurilt. És kérem, június 17-én a pápa nyilvános nagy fogadáson, amikor a családról tart sorozatot, Épp a halárról és a gyászról beszélt. Hát engedjétek meg, euh, engedd meg, ha a pápa beszél erről a témáról, én a ticsinitum a Mária Rádiót, aki ezt a témát most befogadja. De engedjétek meg, bocsánat, engedjétek meg, kedves hallgatóim, hogy Ferenc pápa gondolatait tolmácsoljam először. Azt mondja Ferenc pápa, hogy nincs olyan család, ahol meg ne tapasztalnák a halált. A halál hozzátartozik az élethez. A szülőnek gyermekeiket túlélni ellentmond a természetes emberi kapcsolatoknak. Örvény elnyeli a múltat és a jövőt. A halála arcú csapása annak a szeretetnek, törődésnek, melyet a szülők adtak a gyermeknek. Elment, és család, hogy bejelentette, elnémul, lebénul. A gyermek hasonlót szembe, a szüleit veszti el. Hol van az apám, hol van az anyám? Amennyben válaszoljuk, de miért nem látom? Az egyedül maradt gyermek aggódása mikor jön vissza mit felelhetünk neki? mondja, kérdezi a pápa. Fekete lyuk keletkezik a családba és ebből a fekete lyukból föltör a harag, a káromlás a lázadás Isten felé és ez a szívükből jön. Sírnak. Kérem a lelki soha ne mondják, hogy ne sírjanak. A fájdalma föl kell törni sírásba, zokogásba. Ez emberi magatartás, ahogy Jézus sírt Lázár sírjánál, ahol megrendült, mikor a naimi ifjút vitték, vitte az anyja temetni. Persze, és meglepő, hogy itt a pápa, mint eltérne a haláltól, megjegyzi, hogy a fizikai halálnak vannak testest testes a gyűlölet, az irigység, a fösvénység. Azt mondja a pápa, ettől is mentsem meg az úr. Nem érdekeset, most én mondom hozzá, hogy a halál rettenetességéhez ezeket az erkölcsi rosszakat hasonlítsa, irigység, kabzsiság, gyűlölködés. Majd folytatja a pápa. Isten. Jézusban együttérzésének kegyelmét ajándékozza. Nem a haláli az utolsó szó, aki megőrzi hitét, szeretetét, meggátolja a halált, hogy elragadjon múltat és minket. Az Úr feltámadásának fényében senki sem marad magára. Vigasz magunknak és másoknak. A szeretet erősebb a halálnál. Mert előn az, és a jelenések könyvéből idézi a pápa, amikor nem lesz többé halál, nem lesz gyász, nem lesz jajkiáltás, sem félelem. A reményben újjászületünk. születünk. Aztán mondja a pápa, hogy a naim ifjú föltámasztásában, vagy föltámasztása után, a síró özvegy döbbenten látja, hogy a fia kikel a koporsóból, és azt mondja az Szentírás, Jézus visszaadta őt anyának. Csend volt a pápa beszédében, és beközvetítették élőbe is, és a csend után ezt mondja, ezt fogja tenni mindannyiankal a családnak visszaadja, aki előtte ment el. Ennél nagyobb vigasztalás nincs. Na de meglepő volt az is, hogy ez június 17-én, néhány nappal ezelőtt, képe, június 19-én a búcsúzásról beszélt. Azt mondja Jézus, amikor búcsúzott, nagyon szomorú volt a előtt, Pál apostol is egy alkalommal búcsúzott, és azt is szomorúság töltötte el. És jön megint a pápának, én azt szeretem ebbe a Ferenc pápába, hogy, hogy egyszerű hítével az égben benyúl, és ott van mindig, de a földön talpával jár minden érzékszervével. És megint az ő szavai, a mindennapokban az utolsó búcsúzásnál nem így köszönünk el, majd később találkozunk. Viszont látásra az utolsó búcsúnál ezt mondjuk Isten veled. Én, én felkészültem, hogy Mindent itt hagyjak? Ez, nekünk teszi föl ezt a kérdést. Felkészültünk, hogy mindent itt hagyjunk? Jézusra merjük bízni magunkat? Egyszer nagyon ki kell mondani, Isten veled. Istenre bízom én a lelkemet, életem történetét, Szeretteimet mindent. Isten veled. Hát én úgy éreztem, hogy egy könyvet, amelyik élet halálról, gyászról, temetésről szól, most a pápa szavaival. Mert szint szinte a könyv se tud többet mondani. Na de kezdjünk bele. Igen, ez... Amikor az előző könyvedről beszéltünk, az Ünnep és Öröm, akkor már mikrofonon kívül is arról beszéltünk, hogy az egy nehéz könyv, mert ugye nehéz témákat boncolgattunk teológia Ó, előző, a, igen, igen, teológiai mélységről, és te azt mondtad, hogy majd ez, ez egy könnyebb lesz, erről könnyebb lesz beszélni, és megmondom őszintén, én most találkoztam ezzel a könyveddel, és nem éreztem magam úgy, hogy könnyebb könyvet olvasok, mint amit, ami az előző volt. És valószínűleg azért is, mert ahogy te ezt a könyvet kezded, ez úgy bennem is fölmerült. Azt írott, hogy vakmerőség írni, szólni a halál jelenlétében, honnan meríti a bátorságot? Teszed föl a kérdést, hiszen maga a könyv úgy van felépítve, hogy az elején levelek vannak ha jól számoltam, 14 levél. Jó számoltam? Az első kiadásban 14 levél van, a másodikban, mert jó számoltam, Igen. a második, amit nem tudtam neked kölcsön adni, abban 16 levél van. És már ezeknél a leveleknél is, ahogy beleolvastam ezekbe a levelekbe, felmerült bennem a kérdés, hogy ezek megírt levelek, tehát íróasztal mellett születtek, vagy pedig úgy születtek, hogy egy temetésen jelenlévőként te magad mondtad ezt el. Egyszerű a válasz. Még ember nem kap gyászjelentést, hogy a családban meghalt ez vagy az? Meg a baráti körből. Tanárom, ismerősöm, és aztán voltam néhány temetésen is, természetesen, ahol volt egyházi temetés, vagy volt polgári temetés. És én mindkettőnél, hát kevésbé a világi temetés, annak egészen más célja van, és azokat se tartom bátrabbaknak, mint az egyházi temetőket, mert nem kis bátorság kell azt kijelenteni, kedves gyászolóim, búcsúzunk mindennek vége, sír, koporsó és a nagy semmi. És ezt mer így mondani? Hát én azt mondom, hogy aki papként, diakónusként odáll és temet, hát merje mondani, búcsúzom tőled, Isten veled és hiszem, hogy örökké élsz. Tehát, ezek a levelek úgy születtek, hogy temetéseken voltam, vagy kaptam gyászjelentéseket, és ahogy a pápa mondja, az én örömömre, mert a bevezetésben is megemlítem, hogy ezekkel a levelekkel nekem az volt a célom, hogy a temetés után vagy temetés előtt, hogy megkapta a levelemet az én barátom vagy hozzátartozón, érezze, hogy a Jézus ott van a temetésen. Vitathatlanul az egyházi temeséseken, mert ketten ketten vagy hárman összejönnek, már pedig az egyházi temetés Jézus nevében, és Jézus szavával szól, aztán Jézus szavát pedig átadja az ő igyehizdető papjainak, és nekik igazán úgy kell beszélni, hogy a jelenlévők érezzék, hogy Jézus köztük van. Ezek a levelek, a 14-16 levél ezt akarja éreztetni, hogy bármilyen szituációban bárki meghal, lehet érzékeltetni, hogy Jézus ott volt a halálnánál és ott van a temetésen. Tettél fel még egy kérdést, hogy ezek elhangzott, vagy elhangzottak? Igen, azt hiszem. Az első válasz a többsége levél. Hát azért van levél. És azoknak is azt a címet adtam, hogy levél, ami élőben hangzott el. Hogy, hogy? Hát én nem temetek, zárvélben nem temethetek. De ez az Isten dolga, meg az enyém. zárójel. De volt olyan, a legkülönlegesebbet említem meg, az én Isten áldotta vőm, hugomnak a férje. Nagyon szerettük egymást, talpra esett izmos, mint most itt előttem, fizikai munkás, aztán művezető, családjának élt, kedélyes, vidám, Soha nem beszélgettünk, hogy ő imádkozik-e, ő nem kérdezte, hogy én imádkozom-e. Egy alkalommal, is ez felejthetetlen pillanat, ott, ott ültünk a szobámba és a fotelbe velem szembe, és megint megajándékoztam, mert nagyon szerette a könyveimet. Azt mondja nekem, most olvastam ad élni vagy meghalni könyvedet, ígérj meg nekem valamit. Akkor volt 45 éves nem jóval idősebb, 15 vagy 20 évvel. Érd nekem egy beszédet a temetésemre. Hát mondom, Laci, ne hülyéskedj, én azt hiszem, hogy én következem, hát jelentősen idősebb vagyok nálad. Én nem tudok nálad a temetésedem beszélni, akkor újra ismétlem, hogy én mondtam, írd le. Majd én végrendelkezem, hogy azt is olvassák föl, Mit ad a gondviselés, kap ma az, özvegy, az özvegytől tíz év után, na, mi találkoztunk évente a családdal, tíz év után a Laci a, rosszul lett a autójában, amikor munkára sietett, meghalt. Emlékezz, mit ígértél talán a szót be kell tartani, Elmentem az egyházi temetésre, az egyházi temetés megtörtént, és mielőtt a sírhoz mentünk volna, én kaptam a szót. És ez a beszéd is benne van a második kiadásban. De volt másik ilyen is, néhány, csak egyet, azt már nem mondom végig, a feleségem barátnője fia, fiamnak a kereszt, nem, a, a egyik lányomnak a keresztanyja, egy tündéri matematika fizikus tanárnő jelesen végezte az egyetemet, rajongtak érte a gyereket, nem ment férjhez, elég idegileg zilált családban nőtt föl, és hárman lettek öngyilkosok már a családjába. Kérem az öngyilkosságot vigyázzon, mert ragad, és egyszer kapjuk az értesítést, hogy klári, nevit kimondom, ki tudja, úgyis beindik szét, nem lehetek. Klári benzinnel leöntötte magát, és meghalt. És akkor a nővére azt kérte, hogy ne levelet írjak neki, mert menjek el a temetésre, tudja, úgyis elmegyek, és ott is szóljak. Na, ez is nem levél a második kiadásba, hanem az ott elmondott beszéd, klári név, fényesség, megkérdezem tőle, miért kellett másik fényesség. És belehozom azt is, hogy Szent Johanna, őt meggyújtották. Te miért tetted ezt? És elmondom azt, hogy a regényében regényébe, ez Kobbi kapitány, megundorodott az ő zaklatott életéből, kezdett kétségbe esni, és hogy ne legyen terhére a hozzátartozóinak, a feleségének, imádkozik, Istenem, nem akarok a terhedre lenni, végzek magammal, és megitta a mérget, és Graham Green, ez a hihetetlen, szerintem nagyszerű író, leírja, hogy Scobby kapitány, haldoklásába elkezdett fohászkodni, Istenem, szeret, pont, pont, pont. És fölteszi az író folytatta-e. Mert ha folytatta, akkor nem kerül kárhozatra, mert elég egy mondat. Gondoljuk a jobblatorra, Jézusnak oda egy mondattal, és megígérte, velem leszel a paradicsomba. Hát hol van a garancia, hogy a klári négy-öt napos szörnyű szenvedésébe nem mondta ő is, hogy Istenem, bocsáss meg, és lehet, hogy ki tudta mondani a végig, Istenem, szeretlek. Hát ez nincs benne, ez, ezt el kellett mondani. Kérem a kérdést. A maga a levelek közül, hogyha valaki végigolvassa, biztos, hogy mindegyik olyan, ami nagyon mély gondolatokat és érzéseket hordoz és mond ki. Nagyon nehéz magáról a haláról beszélni, azt gondolom. Nehéz fiatalon, nehéz kicsit később. És valószínűleg nehéz már idősebb korba is, hiszen mindig másképp látjuk azt gondolom, a ház. így van. Pocsán e meg egy bölcs mondatot, hogy idézek, akkor egyetemre jártam, fias főiskolára, és az egyik professzor azt mondta, Uraim, egy ideig az ember tudja, hogy meghal, aztán eljön az idő, hogy el is hiszi. Folytas. Erről majd még külön beszélik a második részben. De van, van egy, tehát nem nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy van el értelme a halálnak. Erről is külön lehet beszélni. De talán az egyik legnehezebb, amikor gyermek hal meg. És te erre is írtál egy, egy levelet, vagy egy levelet. Ez, ez, ez levél volt, igen. Ez te ezt mennyire tudod megélni, vagy ez, ez számomra ez ugye a, én azért, én, én, én ezen tudok a legjobban megtörni. És, és, és látszott ebből a levélből is, hogy azért neked is ez azért nem egy. Igen, látod, amiért szeretem Ferenc pápát, és majdnem könyvbe lápod a szemem. Ma a világban, hát nyilván, aki szól, hát ő pedig hatalmas tekintéjel és hatalmas alázattal szól, és ő is két tragédiát hoz a legmélyebbet a családba, de első ső, között a gyermek halálát. Hát volt ismerősöm, akik eltemették a gyermeküket. Érzem a szándékodat, olvassam föl. Kedves halkatom, ügyekszem nem gyorsan, hogy átéljük. Hogyan is szólítsam meg azt, aki gyermekét temeti? Hatalma van a bölcsőnek, és hatalma van a koporsónak. Minket én maga köré gyűjtj az embereket, az egyik mosolygó örömre, a másik síró szomorúságra. Mennyien érzünk veletek, a gyermekhalálon egyaránt megrendül hívő és hitetlen Isten kereső Istenben bízó. Különbözőek vagyunk, de betölt minket a tisztelet a szülők iránt, akik életet adtak a gyermeküknek, és sejtve se érezhetjük fájdalmukat. Vajon Isten együtt érez velünk? Volt egy péntek, amikor Isten temette el egyetlen fiát, Jézus Krisztust. Az egyszülött fiát eltemető Isten velünk érez. Érti jajainkat, érti döbbenetünket érti kételjeinket, nem botránkodik meg kérdő vagy tagadó mértjeinkben. Könnyeinket nem törli le, de fiára mutat és azt mondja, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Jézus szól, én vagyok a feltámadás is az élet. Egy halott gyermekről pedig azt mondta az zogogó szülőknek, nem halt meg, csak alszik. Nem halt meg, csak alszik, amikor ezt mondta, kinevették. Ő válaszul feltámozotta a gyermeket. A kicsin kopósó betemette, de hiszem, s kérem, ti is higgyétek. Isten életre kelti a kicsiny emberkét is az utolsó tett a világtörténel beteljesedéskor az Isten tette lesz föltámasztja halottakat és addig a hit magához öleli a látható világ szépségét, a természet törvényeit, az élet küzdelmét az érthetetlen értelmét de azon túl is néz halálon túl életet sejt Jézus azt mondja engedjétek hozzám a kis gyermekeket, mert neki az Isten országa a kicsi gyermek nagy utat tett már meg. Hazája az Isten országa, a családi otthon felseréltal menyei menye otthonnal. A koporsóra a kísír hetek vannak írva. Nem évek, ez tragikus nekünk, ám az ő személyiségét, emberi lényegét nem érinti. Az élet nem mérhető idővel, nem az idő az élet lényege, legkevésbé az emberi életnek. Nem azért értékező emberi élet, mert három éves, tíz éves vagy hetvenöt éves, hanem mert kibontakozhat, és kibontakozott benne a szeretet. E kisiny emberkéből, emberke szeretetből született, szeretetre született. Benne, mint képesség ott él a szeretet, melyet átvitt a túlsó partra. Hol nincs perc, óra év, kibontakodik minden mindaz, ami a mester szél gondolata, és hogy Pál írja apostol, dicsérségről, dicsőségre, félről, félre változunk. Odatúli állapotban a lélek által. Élet szeretettel várja majd ez a kisgyermek és azokat, akik most fájdalommal siratják eltávodását. Tulajdonképpen, ha nem hagyott itt minket, csupán előre ment. Bölcső és koporsó születét és halál mög maga köré gyűjti a rokonokat, barátokat, isbelőseket. Minden különbözőség ellenére az együttérző döbbenetben azonossá válunk. Tisztelet a szülőknek, akik életet adtak, és most bölcső helyett koporsó sír mellett kell állniuk. Egy pénteken Isten is eltemette fiát. Ám husvétvastan a föltámat Jézus, fölment a mennybe, hogy helyet készítsen a bűnbánatban tisztult vagy a született ártatlanoknak. Kicsin gyermek! Isten porráválós testedet sem hagyja örökre a sírban. Így próbáltam vigasztalni és Éreztetni, Isten velünk van. Te ö, tapasztalt, élettarta rendelkező már, ö, hogy látod a, az, akinek megvan a hite, és elveszti a gyermekét, itt is ö, benne volt, a, amit elmondta, a tagadó miért? Ezt a kifejezést használtad. Meginog a hittük azoknak, vagy megerősödik azáltal, hogy, a, hogy Isten ezt az utat jelölő ki számukra. De jó, hogy a pápa most beszélt, mert ha én mondanám, akkor azon meg lehetne ránkozni egy kis mindennapi ember. De a pápa is azt mondja, hogy kétségbees és harag, káromlás belül föl a szívbe, az Istennel szemben. Tehát ez előfordulhat, és nagyon megértéssel legyünk. És a pápa tovább folytatja, én is csak ezt tudom mondani, ha, ha kétségbe esik, ha sír, és talán évekig nem lehet uh, kitörölni a szívéből ezt a gyászt, egyszerre majd megnyugszik, és újra lehet érdel a templomba. Itt megint egy példa, Isten gazdag életet adott uh, egy tanár barátom. Ez tíz éven belül történt. Leveledő kapcsolatban voltunk, soha nem láttuk egymást addig. Telefonál, hogy mi szeretne meglátogatni. Hát mondom, gyere, nem láttuk még egymást. Jön, van 30 év, lehetett hát már 30 éve, nem több. nem szembe leül, és ezek a képeket nem tudom elfelejteni. Azt mondja nekem, hogy hát az irodalomról, költészetről sokat leveleztünk, magánéletemről keveset kérdeztél, te nem ez volt a lényeg kettünk között, Nem most megmondom, hogy van nekem egy ebben tévedhetek, négy vagy öt éves gyermekem, és ma volt egy két és fél éves. A múlt héten, mert kétszintes a lakásunk, a lakásba lépcső a nagymamánál aludt mindig fönt, mi a földszinten. És minden reggel a lépcsőkön jött le boldogan, hogy fölkötsi az apját, anyát. Megbotlott, elesett. És otthalt meg a lépcső alatt. Elhombasztottuk, nem engedtem eltemetni, az urna, ha jól urnának mondják, ugye, ott van a könyvzekrényem közepén. Elmondom a nagyobbiknak az esti mesét, aztán újra lemegyek a kisebbikhez, és annak is mesélek. Azóta is barátok vagyunk, azóta se találkoztunk, két hetente levelet váltunk, és Lám született egy újabb gyerek, egy kislány, nyilván ez is a élet ösztöndeg egy természetes dolga, már nem mondom, már találkoztam ilyennel, hogy megnyugodott, templomba jár, hiperintelligens, tudományát összetudja tudja ölelni a szívébe, a hittel. És megnyugodott. De először ő is háborgot azért jött hozzá. Igen. Igen. Pilinszki János gondolatai vannak a könyvednek a hátuljára nyomva. Életet és halált lehetetlen nem egybe látni. Élet és halál nem más, mint kettétört öröklét. Meghasonlott valóság. Egyik, nem több a másiknál, csak aki élt és meghalt közülünk, örökké való. Sorra születik, aki nincs, és sorra meghal, aki van. Ezekkel a gondolatokkal, egy kicsit zenét hallgatunk, és innen fogjuk folytatni. és tényként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig miért, s levettünk Isten tudja miért. Csak fel Az ég magas Bár azt mondják És nem látták Se alatt Egy ország Mely talán Nem kis Kelt fenn Egy ország Amit senki Fenn egy ország, mely bárkit antalán kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el, Felőtt az ember. Meg egy gyermek mit se Egy köre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem aludó, nem kelti fel már ágyúszó. Csak egy hang szól, ah kis fáradt. Mindegy egy régi altató és csak fel Az ég magas Csak had mondják Hogy nem igaz A túlélők számára az a legfontosabb, hogy nem mondhatták meg a halottnak a lényeget, amit róla gondoltak, éreztek. Elkéstek szeretetükkel, mint mindig. És a halott most már sohasem tudhatja meg, milyen önzetlenül szerették. Ez a szeretet, ki tudja, talán megmenthette volna életét. Pausztowski származik ez az idézet. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk kedves hallgatókat, a Mária Rádiót hallgatják. És ez az idézet Márc István, veletek sírok, hogy velem reméljetek című könyvéből származik. 1996-ban írtad meg ezt a könyvet, de gondolom már sokkal előbb is eszedbe jutott a halál, gondoltál már az elmúlásra. Visszatudsz emlékezni, hogy mikortól kezdett foglalkoztatni téged maga a halál és a gyász? Nagyon szerettem gyerekkoromban olvasni, és tizenkét éves koromban Plátom mondását olvastam, meg a többi mást is, tőle, de ezt írtam rá egy szent ábrázoló ábrázaló szentképre, ami most ott van, a laptompom előtt velem szembe. A szent kép, de a mondat miatt, amit Plátom mondott nekem. Mi kell ahhoz, hogy megismerjük Istent? Tisztaság és halál. Aztán később a szívembe jegyeztem csak, a bölcselkedés kezdete, Gondolni a halálra. Amikor főiskolás voltam, az egyik professzorunk tette fel a kérdést, azt hiszem, elhangzott ebbe a beszélgetésbe, azt mondta nekünk, hogy, tudják, uraim, az ember egy jó darabig tudja, hogy meg fog halni, aztán eljön az idő, amikor már hiszi. Én már úgy gondolom, hogy hiszem. Halálról szólni ritkán lehet, meg nem is szívesen beszélgetünk, pedig így egy igaza van, a halál magzatunk. aképpen akkor esünk teherbe vele, amikor megszülettünk. A mások halála az én halálom is, mégis amikor mi csak másokat temetünk, nem képzeljük el, hogy minket is el fognak temetni, ha csak nem már hiszem a halálomat. A halottakkal szemben én azért ö, ö, még napjaink is egész életemben olyan természetesnek vettem, hogy ez valóban tartozik az életünk. Ezért nem azért, mert én okos vagy bölcs vagyok, hanem egyszerűen azért, mert kisgyerekkoromban már hét éves koromban minisztráltam a szeretett városomban gyomán, és akkor még az volt a szokás, hogy a háztól temették a halottat, és a szobába ravatozták föl, és akkor a minisztán gyerek a pappal együtt büszke volt, mi mehettünk be a szobába, hát abban nem félt 50 vagy 60 szád ember, és a nyitott koporsóban láttam a halottat. Nem egy két percig, hanem ott egy legalább 10-12 percig tartott az imádság. És azt láttam, hogy a halott arcán nyugalom, béke, megérkezés. Csak a gyászolók sírtak, és vonaglott a fájdalom az arcukon. Aztán eltemettem az apámat, már felnőtt voltam, és a világ mindenséggel megváltozott a kapcsolatom. Anyám légszomban, szeretesszomban vergődő szív, a másként érintett. Emberi viszonyaim azóta nélkülözhetetlenebbek és hiába valóbbak. Emberi viszonylataim azóta nélkülözhetetlenebbek és hiába valók. Hugom haldoklásának órákon át tanulja voltam. Mielőtt lezártam szemét, láttam kisimulni arcán az agónia árkait. Amint hóesésben szerédés simulatáj. Piniszkírta ezt így le. A pillanat, amikor meghalunk, olyan fontos, mint életünk összes pillanata. Én nem tudom, kifogalmazta ki meg a tüzödé Márjának azt a mondatát, hogy most és halálunk koráján imádkozz. Mondjuk te házasságrakötésre készülsz, vagy, vagy euh, disszertációra készülsz, vagy a házadnak a befejezésére építetted és készülsz. És akkor elmondod az üzvödét márját, hogy most imádkozz értem, mikor ez a nagy esemény történik. És ehhez a nagy eseményhez gyorsan hozzámondod, most és halálunk korája. Félelmetes, fontos a halál. A halál által, és nem a halál, után jön létre a szabadon megvalósított döntés, ami végérvényesé válik, Isten és is köztem. Ezt Ráner mondja a német hit tudós. A halál is a pusztulát fenyegető képe, amely együtt jár bele, és amelyen sosem látunk át, csak azért olyan halálos, mert életünkben, Halhatatlanná lettünk. Halára gondolni tehát hatalmas élni akarás. Ö és én bennem azért felmerül, hogy nagyon sok szép idézetet mondtál. Igen. Nagyon nagy költőktől teológiai Teológiailag, a teológusok, itt már tettél róla Igen. említést, hogyan állnak a halál kérdéséhez? Hát akkor még egyszer elmondom neked, mert annyira fontos, a halál által mondja Kárrán el, a halál által és nem a halál után jön létre a szabadon megvalósított emberi létedés megalkotott végérvényessége. Tovább mondja, a halál és a pusztulás fenyegető képe, amely együtt jár vele, és amelyet sohasem láthatunk át, csak azért olyan halálos, mert már életünkben halhatatlanná lettünk. Tehát, ez a Ráner mondja, nem, Gál professzor mondja azt, hogy ugye meghalunk, és elkezdjünk mélegeni, milyen lesz a különítélet, milyen lesz a végítélet, és azt meri mondani, hogy nem olyan aprólékosan fogja az Isten az ítéletet meghozni, holott a hajunk szála sem görbület tudta nélkül. Ez megint Jézus mondja. Sőt, ő hamarabb ismeri a ki nem mondott kérdésemet, mielőtt én a számba vetném a tudat alattiból. És azt mondja Gál professzor, hogy az ítélet az élet iránya alapján fog történni. Hogy én mi volt az életem célja, hogy sodródtam fele szakadékba zuhanva, hegyre fölmászva, fuldokolva az élet vizébe, derősen kiszállni belőle, de a végső, hogy az irány mi volt, és a legdöntőbb, hogy a halál pillanatában mit mondok ki. Ahogy már beszélgettünk arról, hogy kimondtam-e azt, hogy Jézusom szeretlek, vagy azt mondom, a jobblatorral emlékezzél meg rólam. De nézzük meg a filozófus Hanvas Béla századok, illetve a múlt század egyik legnagyobb gondolkodója, de ma is még. Hát egy különleges, a halál percének általános összefoglalásában, még mielőtt valami egyébbé, biztosan tökéletesebbé átalakulna, egész életem egyben megjelenik. Ebben a percben megjelenik bennem az anyamében átélt leges, legelső élettapasztalattól kezdve, a halálig minden előérzet, sejtelem, ösztön vágy, kívánság és szenvedély. Megjelenik minden íz, amit valaha átéltem, és minden illat az is, amit anyám mellén éreztem. És az is, amit kedvesem ajkán, amit nyáron a hegyoldalon a fenyvesben. Az is, amit a háborúban a fosztó hullák között megjelenne minden szó, amit hallottam és mondtam és olvastam. Minden könyvre és mondatra emlékeznék, pontosan, világosan. Minden arcra, amit láttam, megjelen, megjelenne minden nő, akit megkívántam. Látnám a sidájukat, a tenger fölött és a bombádott várost, a halott katonákat, és hallanám Schuman a Hámoz koncertjét, az cseppeket a víz színén. A szíréna üvöltését és a déli szél suttogását éjszaka, Velencét, Párizt. A léleke kolosszális generál vizsgálatán csak az felel meg, a világosság kegyetlen hatalmát kibírja. Igazán csak az hallhat meg, aki felkészült, a leckét megtanulta és felelni tud gyönyörű idézet és muszáj idézettel válaszoljak Hogy szintén el? a te könyvedből Igen. Thomas Merton halálára című költemény a halál násza a vágynak az odadás csúcspontja a halál a halál egyesülés és nincs más csak te magad együtt a világgal a halál nem annyi hogy elhagyjuk a világot, hanem alámerülünk benne. Te ott vagy a mindenség titkai közt, a föld gyomrában, kívül e világ nagyüzemén nem köt tér, nem köt idő. Ez az idézet is a te könyvedből származik. Nem mertem kiolvasni az író nevét. Thomas, mindez... Ernesto Kardenál. Igen, igen, féltem, hogy nem így lesz. És bocsáss meg, Ernesto Kardenál ugyanebben a versében, ezzel indítom a leveleket mottóként. Itt vagy és mindenütt. Épp oly könnyű találkozni veled, mint Istennel, vagy épp oly nehéz. Ez még hozzá tartozik. Lassan műsoridőnk végéhez értünk, jön a szokásos kérdésem, kinek ajánlod a könyvet? Ezt mindig megszoktam kérdezni, van amikor az elején, van amikor a végén. Igen, de hát erre, erre igazán más nem tudok mondani. Mindenkinek, akit érintett a halál, vagy érinteni fog. Aki átmár már sír -e mellett, megsimogatta a koporsót, és annak, aki otthon van, és megterít még valakinek, aki nem ül az asztalhoz, hogy gondoljon arra, hogy ő reméljük az Isten asztalánál ül. És minden fiatalnak, gyereknek, amikor hazamegy, és az otthon már nem olyan otthon, mert nincs ott az édesapa, édesanya, gondoljon arra, hogy ebből az otthonból, ő már az Isten otthonában van. És végszóként szeretnélek megkérni arra, hogy ebből a könyvből egy uh, imád, hogy uh, amit te írtál, és... és uh, és egy nagyon, számomra ez is egy nagyon mély gondolatokat tartalmazó ima, ha megtennéd, hogy felolvasod nekünk. Imádkozom. Jézusom és Isten nagyjai az emberiségnek, akik saját halálatokkal haltatok meg, segítsetek. Hogy halálom annyira az enyém legyen, mint az élete, mint a tiéd, Jézusa. Mint a tiéd Szent Johanna, Ganthi, 23. János pápa. és mint a tiétek, rejtett névtelenségben meghaltak. Akiknek halála mégis a tudó tanú előtt játszódott le az ő tenyerén, vagy inkább a szívében. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt volt velünk Mác István, és a veletek sírok, hogy velem reméljetek című könyvről beszéltünk, illetve hát ennek kapcsán az életről, aminek része. A halál, és a temetés, és az elmullás. Van-e lehetőség ezt a könyvet valahol megvásárolni? <gül> igen, tettem, igen, na végre mondhatom, Ferenciek tere Szentgelért kiadó, ott meg lehet venni, de ha valaki a Szentgelért címét megtudja olyan egyszerű, nem tudom én fejből, de ez, ha van valakinek Szentgelért, könyve benne van a cím, odaír, ők készségesen, maximum 48 órán belül kiküldik postán. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál jövő héten. Ha Isten segít bennünket, akkor ez egy olyan szép téma. Azt írom le, hogy hogyan találkoztam a szeretettel. Ez a címe, találkoztam a szeretettel. A hallgatóságot is, mert a hallgatnak, szeretnem engem, hát akkor találkozzunk a szeretetben. Ez lesz jövő szombaton, az esti mese után. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.